20 Sekunden Wer Gott trifft, teilt nichts mit ihm, er trat in das Paradies ein, und wer ihn trifft, wird das Feuer teilen.